23. Gilgamesh în căutarea nemuririi Epopea lui Gilgamesh este de singur cea mai celebră și mai populară creație babiloniană. Eroul Gilgamesh, regele Urucului, era deja celebru în epoca arhaică și au fost regăsite și câteva episoade din versiunea sumeriană a vieții sale legendare. Dar în ciuda acestor antecedente, epopea lui Gilgamesh este opera genului semitic. A fost compusă în limba acadiană, pornindu-se de la diverse episoade izolate. Este una din cele mai emoționante legende despre căutarea nemuririi, sau mai exact, despre insuccesul final al unei întreprinderi care părea să aibă toate șansele de reușită. Această saga, care debutează cu excesele erotice ale unui erou dublat de un tiran, dezvăluie în ultimă instanță inaptitudinea virtuților pur eroice de a transcede radical condiția umană. Și totuși Gilgamesh era într-o proporție de două treimi o ființă divină, fiul zeinței Ninsun și al unui muritor. De la început, textul exaltă omnisciența sa și marile construcții pe care le-a făcut dar imediat după aceea ni se prezintă imaginea unui despot care violează femeile și fetele și extenuează pe bărbați în munci grele. Locuitorii îi imploră pe zei și aceștia hotără să creeze un uriaș în stare să-l înfrunte pe Gilgamesh. Acest semiselbatic care primește numele de Enghidu trăiește în pace cu fiarele. Toți se adapă la același zbor. Gilgamesh află de existența lui la început în vis și apoi din spusele unui vânător care îl zărise. El trimite o curtezană care să-l seducă prin farme sale și să-l aducă la uruc. Așa cum prevăzuse zeii, cei doi luptători se măsoară de îndată ce se întâlnesc. Gilgamesh este victorios, dar el se împrietenește cu închidu și face din acesta tovarășul său. La urma urmei, planul zeilor n-a eșuat. De acum înainte, Gilgamesh își va arăta puterea în isprăvi eroice. Întovărășit Enkidu, el se îndreaptă către o pădure îndepărtată și fabuloasă de cedri, păzită de o ființă monstruoasă și atotputernică, Huawa. Se scrie H-U-W-A-W-A. -W -A. Cei doi eroi îl doboară după ce i-au tăiat în prealabil cedrul sacru. Revenind în Uruk, Gilgamesh este remarcat de Iștar. Zeita îl invită să se căsătorească cu ea, dar el refuză cu insolență. Umilită, Iștar și imploră tatăl, Anu, să creeze Taurul Ceresc pentru a-l distruge pe Gilgamesh și cetatea lui. Anul a început refuză, dar se înclină atunci când Iștar îl amenință că va da drumul morților din infern să urce la lumină. Taurul Ceresc se năpustește asupra urucului și mugetul său doboară sute de oameni de-ai regelui. Enchidu reușește totuși să-l prindă de coadă și Gilgamesh îi împlântă spada în ceafă. Furioasă, Iștar se ridică pe zidurile cetății și îl blestemă pe rege. Îmbăta de victoria lor, Enchidu smulge o coapsă a taurului ceresc și o azvârle în fața zeiței, acoperindu o de injurii. Este momentul culminant al destinului celor doi eroi, dar totodată prologul unei tragedii. În aceeași noapte, Enchidu vițează că a fost condamnat de zei. A doua zi cade bolnav și se stinge după 12 zile. O schimbare neașteptată pune nestăpânire pe Gilgamesh și îl face de nerecunoscut. Timp de șapte zile și șapte noți, el își prinde prietenul și refuză să-l înmormânteze, sperând că tânguirile sale vor sfârși prin a-l învia. De abia când corpul lui Enchidu începe să se descompună, Gilgamesh se înduplecă și Enchidu este îngropat cu mult fast. Regele părăsește cetata și rătăcește în deșert gemând. Citesc, nici eu, murind, n-am să mai fiu precum Enchidu, închei citatul. El este terorizat de ideea morții. Aventurile eroice nu-l mai pot alina. De acum înainte, singurul său cel este să scapă de destinul oamenilor să câștige nemurirea. El știe că renumitul Utnapishtim, scăpat din potop, trăiește încă și se hotărește să meargă în căutarea lui Călătoria sa abunde în încercări de tip inițiatic. El sosește la muntele Mașu și găsește poarta prin care soarele trecea zilnic. Poarta este vegheată de o pereche de oameni scorpioni pe care, numai văzându-i, omul moare. Nemvisul erou este paralizat de groază și se prosternează supus. Dar oamenii scorpioni recunosc partea divină din Gilgamesh și îi dau voie să pătrundă în tunel. După 12 ore de mers prin întuneric, Gilgamesh se răzbate de cealaltă parte a muntelui într-o grădină miraculoasă. La o anumită distanță, la malul mării, el o întâlnește pe nimfa Sidurii și o întreabă unde se află Utnapishtim. Sidurii încearcă să-l facă să schimbe părerea. Citez, când zeii i-au făurit pe oameni, ei au hărăzit oamenilor moartea, viața au păstrat-o pentru ei. Tu, Gilgamesh, satureți pântăcele, fii vesel ziua și noaptea. Fă sărbătoare din fiecare zi, cântă și joacă ziua și noaptea. Închei citatul. Dar Gilgamesh persistă în hotărârea sa și atunci sidurii îl îndreaptă spre Urșanabi, corăbierul lui Utnapiștim, care se afla în vecinătate. Ei traversează apele morței și ajung pe malul unde trăia Utnapiștim. Gilgamesh îl întreabă cum a dobândit nemurirea. El află cu acest prilej legenda potopului și hotărârea zeilor de a-l face pe Utnapiștim și pe soția lui, rude ale zeilor, așezându-i la gurile fluviilor. Dar îl întreabă Utnapiștim pe Gilgamesh, citez, Pentru tine, cine va chema pe zei în adunare ca să poți să găsești viața pe care tu o cauți? Închei citatul. Urmarea cuvântului său este neașteptată. Citez. Vino, încearcă să te culci și să nu dormi. 6 zile și 7 nopți, închei citatul. E vorba, desigur, de cea mai dură probă inițiatică. A învinge somnul, a rămâne traz, echivalează cu o transmutare a condiției umane. Trebuie să înțelegem că Utnapii știm, știind că zeii nu-i vor dărui mânemurirea, îi sugerează lui Gilgameș să o cucerească prin intermediul unor inițieri. Eroul trecuse deja unele încercări, cărătoria prin tunel, ispitirea sidurei, traversarea apelor morții. Erau într-o anume măsură încercări de tip eroic. De data aceasta este vorba de o probă de ordin spiritual, căci numai o forță excepțională de concentrare poate să-l facă pe un om capabil să rămână treaz șase zile și șapte nopți. Dar Gilgamesh adorme îndată și, cu exclamă sarcastic. Citesc privit l pe omul cel tare care caută nemurirea, somnul ca un vânt puternic năvălit asupra-i, citatul. El doarme șase zile și șapte nopți fără întrerupere și când Utnapishtim îl trezește, Gilgamesh îl mustră că l-a trezit după ce abia a ațipit. Cedează însă în fața evidenței și începe să se vaite. Citez. Ce să fac, Utnapiștim, Încotro să mă duc. Un demon a pus stăpânirea pe trupul meu în camera în care dorm locuiește moartea și oriunde aș pleca, moartea e lângă mine. Închei citatul. Gilgameș se pregătește acum să plece înapoi, dar în ultima clipă, la sugestia nevestei sale, Utnapishtim îi relevează un secret al zeilor. locul unde se află planta care redă tinerețea. Gilgamesh coboară în fundul mării, o culege și, întru totul fericit, reia drumul întoarcerii. După câteva zile de mers, se un izbor cu apă proaspătă și se pregătește să se scalde. Atras de mirasma plantei, un șoarpe iese din apă și o mănâncă și își schimbă pielea. În hohote, Gilgameș se plânge lui ut de nenorocul său. Se poate citi în acest episod eșecul unei noi probe inițiatice. Eroul n-a să profite de un dar nesperat. Pe scurt, i-a lipsit înțelepciunea. Textul se termină abrupt, Sosit la Uruc, Gilgameș îl pune pe Urșanabil să urce pe zidurile cetății și să-i admire clădirile. S-a văzut în epopeea lui Gilgamesh o ilustrare dramatică a condiției umane, definită prin inevitabilitatea morții. Totuși, prima capodoperă a literaturii universale lasă de asemenea să se înțeleagă că fără ajutorul zeilor, unele ființe ar fi susceptibile să obțină nemurirea cu condiția să iasă victorioase din anumite probe inițiatice. Văzută din această perspectivă, legenda lui Gilgameș ar fi mai degrabă povestea dramatizată a unei inițieri ratate.